Розділ 5. Міст і місто Один За три дні вони натрапили на рештки розбитого аероплана. Першим на нього показав Джейк. Коли ранок був у розпалі, він помітив спалах світла на віддалі, миль за десять. Неначе там у траві лежало дзеркальце. Підійшовши ближче, вони побачили на узбіччі великого шляху щось велике і темне. «Схоже на мертвого птаха», – сказав Роланд. «Великого птаха». «То не птах», – відповів Едді. «То аероплан, а світло – це сонце, що відбивається від скла ліхтаря». А ще за годину вони мовчки стояли на узбіччі, споглядаючи старі руїни. На прогнилому фюзеляжі, нахабно витріщаючись на новоприбулих, сиділи три вгодовані ворони. Джейк підняв з узбіччя камінець і пожбурив нему птахів. Невдоволено каркаючи, ворони на силу здійнялися в повітря. Одне крило зламалося, коли літак падав, і тепер лежало неподалік, наче трамплін для стрибків у воду посеред високої трави. Решта літака не дуже постраждала. Скло ліхтаря тріснуло в усібіч, коли в нього вдарилася голова пілота. На тому місці лишилася велика пляма кольору іржі. Юк подріботів туди, де з трави здіймалися три іржаві лопаті пропелера, понюхав їх і притьмом побіг назад до Джейка. У кабіні пілота сиділа всохла мумія у м'якому шкіряному комбінезоні й шоломі, з якого стирчав шпичак. Губу мумії не було, зуби випиналися в передсмертній гримасі відчаю. Пальці, які колись були товстими, мов сосиски, зараз перетворилися на вкриті шкірою кістки, що стискали штурвал. На скроні, в тому місці, де пілот вдарився головою об ліхтар, лишилася западина. А сіровато-сірі патьоки, що вкривали ліву щоку, як здогадався Роланд, були колись мозком. Голова мертвого була нахилена назад так, наче він навіть у момент смерті не сумнівався, що знову зможе злетіти в небо. Вціліле крило літака стирчало над густою травою. Поблякла емблема на ньому зображала кулак, що стискав блискавку. «Схоже, тітонька Толіта помилялася, а старий Альбінос мав рацію», – побожно сказала Сюзанна. «Мабуть, це Давид Спритний, принц і згой. Роланде, поглянь, який він великий. Мабуть, його довелось намастити жиром, щоб запхати в кабіну», – Роланд кивнув. Від спеки й часу тіло чоловіка в кабіні механічного птаха зменшилося в розмірах, і тепер він був просто скелетом, обтягнутим сухою шкірою. Але все одно було видно, які широкі в цього чоловіка плечі і яка масивна розтрощена голова. «Так загинув лорд Перт», – сказав стрілець. І земля здригнулася, коли він впав. Джейк питально на нього поглянув. «Це зі старої поеми». Лорд Перт був велетнем, який вирушив на війну битися з тисячею людей. Але не встиг він покинути свої землі, як у нього поцілив камінцем якийсь хлопчак. Просто в коліно. Він перечепився, важкі обладунки потягли його вниз і, падаючи, він зламав собі карк. «Схоже на нашу легенду про Давида і Галіафа», – сказав Джейк. «А пожежі не було», – відзначив Едді. Б'юся об у нього закінчилося пальне, заглух двигун, і він спробував сісти на дорогу. Хай навіть він був і і варваром, але сміливості в нього було хоч греблю гати. Роланд кивнув і перевів погляд на Джейка. Ти не боїшся цього видовища? Ні, мені було б страшно, якби він ще, ну, розкладався. Від мертвого в кабіні аероплана Джейків погляд помандрував до міста. Зараз лад був значно ближче і чіткіше вирізнявся на тлі неба. І хоча вони бачили, що шибки в багатьох вікнах веж розбиті, Джейка, так само як і Едді, не полишала надія знайти там, бодай, якусь допомогу. Б'юсь об заклад, що безлад у місті почався після того, як він зник. «Гадаю, ти виграв», – сказав Роланд. «Знаєте що?» – Джейк знову уважно роздивлявся літак. «Люди, які побудували це місто, могли самі робити аероплани. Але я певен, що цей наш...» «З нашого світу. У п'ятому класі я писав роботу про повітряні баталії. Здається, я впізнаю цей літак». «Роланде, можна я підійду ближче?» Роланд кивнув. «Я піду з тобою». Разом вони пішли до літака. Висока трава шурхотіла обхолощі їхніх штанів. «Дивись», – звернувся до Роланда Джейк. «Бачиш кулемет під крилом? Це німецька модель з повітряним охолодженням. Фоке Вульф. Їх випустили перед самим початком Другої світової. Я впевнений, що це саме той літак. Але звідки він тут узявся? «Багато літаків просто зникають», – сказав Едді. «Візьмімо, наприклад, Бермудський трикутник. Це місце над одним нашим океаном, Роланда. Вважається, що воно прокляте. А насправді там може бути просто величезний прохід між нашими світами. Прохід, який майже завжди відчинений». Едді згорбився і недолуго імітуючи фантаста Рода Серлінга, оголосив: Пристебніть паси, ми наближаємося до зони турбулентності. Наш літак входить у, у зону Роланда. Але Джейк із Роландом, стоячи вже під вцілілим крилом літака, не звернули на нього уваги. Підсади мене, Роланда. Роланд похитав головою. Крило міцне тільки на вигляд. Джейко, цей літак уже давно лежить, ти впадеш. Тоді зроби руками сходинку. «Давай я, Роланде!» – запропонував Едді. Роланд глянув на праву руку, на якій бракувало пальців, знизав плечима і склав пальців в замок. «Нічого, він не важкий». Джейк скинув мокасини і легко ступив на імпровізовану шпору з Роландових рук. Юк пронизливо загавкав, але Роланд не міг збагнути чому, чи то від збудження, чи то від тривоги. Джейк уже притискався грудьми до іржавого закрилка літака і дивився на емблему – блискавку в кулаці. Біля краю вона трохи відстала від поверхні крила. Джей узявся за закрилок і потягнув. Той відійшов від крила так легко, що коли Бедді не підстрахував його і не притримав рукою, то Джейк упав би на спину. «Так я і знав», – сказав хлопчик. Під кулаком і блискавкою була інша емблема. Тепер вона відкрилася майже повністю. «Свастика. Я просто хотів переконатися. Можете мене опускати на землю». Вони знову вирушили, але щоразу, коли озиралися назад, їх переслідував хвіст літака. Він грізно здіймався над високою травою, наче пам'ятник лордові Перту. Два Того вечора настала Джейкова черга розпалювати багаття. Коли дрова були складені так, як подобалося стрільцеві, Роланд простягнув хлопчику кремінні кресало. Зараз подивимося, як ти впораєшся. Неподалік, обійнявши одне одного за талію, сиділи Едді і Сюзанна. Коли день вже хилився до вечора, Едді зірвав для неї на узбічя жовтогарячу квітку. Ввечері Сюзанна вплила її у волосся, і тепер щоразу, коли вона дивилася на коханого, її губи розтулялися в посмішці, а погляд світлішав. Роланд помічав усе це, і вони його тішили. Їхнє кохання дедалі міцніло. І це було добре. Щоб витримати місяці і роки, що чекали на них попереду, воно має бути справді глибоким і сильним. Джейк висік іскру, але вона пролетіла за кілька дюймів від хмизу для розпалювання. «Піднеси кремінь ближче», – порадив Роланд. «Тримай рівно, і не бий по ньому кресалом, Джейко, а крябай. Джейк знову спробував, і цього разу іскра впала на хмиз. Закорився легенький димок, але вогню не було. «Здається, я не дуже добре вмію таке робити». «Нічого, навчишся. А тим часом подумай, що це таке. Одягнене, коли приходить ніч, і роздягнене на світанку». «А?» Роланд взяв Джейка за руки і підніс їх ще ближче до купки хмизу. «Здається, такої загадки в твоїй книжці нема». «О, то це загадка». І Джейк висикає іще одну іскру. Цього разу у хмизі з'явився маленький язичок полум'я, з'явився і газ. «Ти теж знаєш кілька загадок?» – Роланд кивнув. «Не просто кілька, а купу. В дитинстві я, мабуть, знав їх цілу тисячу. Ми їх вивчали на заняттях». «Правда? А навіщо вивчати загадки?» Мій наставник ванний казав, що хлопчик, який може відгадати загадку, мислить небуденно. Щоп'ятниці в нас влаштовували змагання загадок, і хлопчик чи дівчинка, які здобували перемогу, могли раніше піти з уроків. «І часто ти йшов раніше, Роланде?» – спитала Сюзанна. Він похитав головою і всміхнувся, наче сам із себе. «Я дуже любив ці турніри, але ніколи не був надто тямущим. Ванний казав це тому, що я надто глибоко замислювався над кожною загадкою. А батько вважав, що в мене просто бідна уява». Як на мене, то вони обидва були праві, але в батькових словах було трішечки більше правди. Я завжди вмів витягати револьвер швидше за своїх товаришів і стріляв краще, але з небуденним мисленням не товаришував ніколи. Сюзанна дуже уважно спостерігала, як Роланд спілкується з мешканцями річкового перехрестя, тож думала, що стрілець себе недооцінює, але в голос цього не сказала. Часом, довгими зимовими вечорами в великій залі влаштовували турніри з розгадування загадок. Коли змагалася сама молодь, вигравав завжди Алан, а серед дорослих найкращим був Корт. Він забув більше загадок, ніж решта пам'ятала, і після кожного ярмаркового турніру ніс із собою гуску. Загадки мають велику силу, і одну-дві знає кожна людина. – Ага, навіть я, – сказав Едді. Наприклад, чому мертва немовля перейшла дорогу? «Це тупо, Едді», – сказала Сюзанна, але не сердито, а всміхаючись. «Бо його прикріпили до курки», – прогорла в Едді. Джейк розроготався, розкидавши рукою кубку хмизу, і Едді всміхнувся. «Гопцаца, гопцаца, я їх знаю мільйон!» Але Роланд не всміхнувся, він навіть трохи образився. «Вибач, Едді, але ти говориш дурниці». «Ох, Ролленде, вибач!» – сказав Едді. Він досі посміхався, але відчувалося, що трохи дратується. «Весь час забуваєш, що в одному з дитячих христових походів, чи що то було, тобі відстрілили почуття гумору». «Я ставлюся до загадок серйозно. Мене вчили, що здатність їх розгадувати свідчить про тверезий і дисциплінований розум». «Ой, все одно вони творів Шекспіра і квадратні рівняння не замінять», – сказав Едді. «Тобто не будемо відволікатися». Джейк задумливо подивився на Роланда. У моїй книжці написано, що розгадування загадок це найдавніша гра, у яку досі грають. Тобто в нашому світі, і в давнину загадки були не просто забавками, а дуже серйозною справою, через них людей вбивали. Роланд вдивлявся в темряву, яка згущувалася навколо. Так, я це на власні очі бачив. Він згадував той ярмарковий турнір, що закінчився не врученням призового гусака, а смертю. Смертю Косоокого, який сконав на землі з кинджалом у грудях. Кортовим кинджалом. Той чоловік був мандрівним співцем і акробатом. Він спробував ушукати корта. Вкрав книжечку суддів, в якій на берестових аркушах були записані відповіді. «Ой-ой-ой, вибачте!» – затинаючись, казав Едді. Сюзанна дивилася на Джейка. «Я геть забула про твою книжку загадок. Можна подивитися?» «А вже ж, вона в мене в наплічнику. Але відповідей там немає. їх хтось вирвав. Може тому містер Тауер і віддав мені її безкоштовно. Зненацька його плече боляче стисла рука. «Як його звали?» – спитав Роланд. «Містер Тауер», – сказав Джейк. «Кельвін Тауер, я хіба вам не розповідав?» Роланд поволі ослабив хватку і відпустив Джейкове плече, але чомусь почути мене не дивує. Едді відкрив Джейків наплічник і, видобувши звідти загадки і головоломки, кинув книжку Сюзанні. Знаєте, сказав він. Я завжди думав, що жарт про мертве немовля досить прикольний. Може це й несмак, зате прикольно? Мені байдуже, є в нього смак чи ні, сказав Роланд. Ця загадка не має сенсу, і її не розгадаєш. Тому вона дурна. Хороша загадка такою не буває. Господи, ви що, серйозно ставитесь до цих дурниць? Я не помиляюся? Так. Тим часом Джейк знову складав хмиз купи і міскував над загадкою, яка спричинила цілу дискусію. Аж раптом він усміхнувся. «Багаття! Відповідь багаття, так? Збираємо ввечері, розбираємо вранці. Якщо замінити слово «збирати» на «розкладати», то все просто». Саме так. Роланд посміхнувся хлопчикові у відповідь, але при цьому не зводив погляду від Сюзанни. Вона ж гортала сторінки пошарпаної книжечки. Дивлячись, як зосереджено вона набурмосилася і як неуважно поправила жовту квітку, коли та надумала вислизнути з її волосся, стрілець подумав. Сюзанна відчуває, що стара книжка загадок може бути не менш важливою, ніж Чарлі Чухчух, -чух, а може навіть і важливішою. Він перевів погляд на Едді і відчув, що його знову охоплює роздратування з приводу дурної загадки. Навіть цим юнак нагадував Кадберта. Проте ця подібність була радше неприємною. Часом Роландові хотілося взяти його за барки і трусити, доки в нього з носа не полється кров і не випадуть усі зуби. «Спокійно, стрільцю, спокійно!» Назвався в нього в голові насмішкуватий кортів голос, і Роланд рішуче посадовив свої емоції на припону. Справу полегшила згадка про те, що Едді ніяк не міг вамувати свого потягу до нісенітниць, але вдача теж частково була справою рук, К. тим більше, що Роланд чудово знав, насправді Едді значно серйозніший. І ще разу, коли стрілець починав у цьому сумніватися, на згадку спадала їхня розмова на узбіччі шляху, що відбулася три ночі тому. Розмова, в якій Едді звинуватив його в тому, що він використовує їх як пішаки у своїй грі. Тоді це розлютило його, але слова Едді були настільки близькими до істини, що йому стало соромно. А Едді, перебуваючи в блаженному невіданні щодо цих поважних роздумів, спитав – «Що це таке? Зелене важить сотню тонн і живе на дні океану». «Я знаю», – відповів Джейк. «Це мобі Шмаркля, великий зелений кит». «Ідіотизм», – сердито буркнув Роланд. «Ага, але тому це й смішно», – сказав Едді. «Жарти теж змушують мислити небанально, розумієш?» Він затнувся, глянувши на Роландове обличчя, розсміявся і підняв руки вгору. <свист> Забудь, я здаюся, ти все одно не збагнеш, навіть за мільйон років Ну що там у тій дурній книжці, я навіть спробую бути серйозним Якщо спершу ми трохи підвечеряємо Гляньте, сказав Роланд і в його очах промайнув вогник посмішки Га? Це означає, що ми домовилися Джейк шкрябнув кресалом по кременю Спалахнула іскра і цього разу хмиз зайнявся Втішений Джейк всівся й обійнявши юка рукою за шию, споглядав, як розгоряється багаття. Собою він був дуже задоволений, адже він не лише розпалив вечірнє багаття, а й розгадав Роландову загадку. Три. Я теж знаю одну загадку, сказав Джейк, коли вони вечеряли буритусами. Вона також нерозумна? спитав Роланд. Ні, це справжня загадка. Тоді загадуй, а я спробую відгадати. Окей, що немає ніг, але біжить з ложем та на місці не лежить, буває довгим і широким, ворожим, добрим і двобоким. Добра загадка, м'яко сказав Роланд. Але стара, це ріка. Джейк не чекав такої швидкої відповіді, тож трохи похнюпив носа. Ну так, тебе важко чимось здивувати. Роланд кинув останній шматок своєї вечері Юкові, і пухнастик вдячно його заковтнув. Та ні, я з тих, кого Едді називає слабкий грець. От бачив би ти Алана, той колекціонував загадки, наче якась дамочка вієла. Слабкий гравець, друже мій Роланде, поблажливо сказав Едді. Дякую, що виправив. А спробуй не відгадати оцю. Що росте і встає? Спочатку біле, потім червоне. І чим пухкішим воно стає, тим дужче подобається старій. Едді вибухнув сміхом. Це член! Прогорлав він. Грубо, Роланд, ой, як грубо, але мені подобається, подобається, хай йому. Роланд похитав головою. Твоя відповідь неправильна. Гарна загадка – це часом головоломка зі слів, як та Джейкова про річку. Але буває і так, що вона більше скидається на трюк фокусника, бо змушує дивитися в один бік, коли насправді треба дивитися геть у інший. «Вона подвійна», – сказав Джейк і переказав слова Аарона надібно про загадку Самсона. Роланд кивнув. «Може, це суниці?» – спитала Сюзанна і тут же сама відповіла на своє питання. «А вже ж, Суниці, це як у тій загадці пробагаття. В ній є прихована метафора, і щоб розгадати загадку, треба збагнути в чому метафора». «Я хотів, щоб вона зі мною переспала і висловив своє прохання красивими метафорами. а Вона дала мені попиці і пішла геть». Сумно продекламував Едді, але його ніхто не слухав. «Якщо замінити «стає» на «росте», – вила далі Сюзанна, – «то все просто». «Ягоди спочатку білі, потім червоні. Чим пухкішим вони ростуть, тим більше їх любить стара жінка». Відчувалося, що вона задоволена собою. Роланд кивнув. «Я знаю іншу відповідь. Виниці. Але, мабуть, це одні й ті самі ягоди». Едді взяв загадки і головоломки та почав їх недбало гортати. «А ну, Роланде, коли двері перестають бути дверима?» Роланд набурмосився. «Знову ти за своє». Бо мені вже скоро терпець. Ну ні, я ж обіцяв бути серйозним. І я серйозний. Принаймні, я намагаюся. Це загадка з цієї книжки. Я просто знаю відповідь. Колись у дитинстві чув. Джейк позмовницьки підморгнув Едді, бо теж знав відповідь. І Едді йому підморгнув. На його подив Юк теж спробував примружити око. Але кілька разів поспіль невдало заплющивши обидві повіки, шалапут облишив спроби. Тим часом Роланд і Сюзан наміркували над питанням. Мабуть, щось пов'язане з порогом, сказав Роланд. Двері перестають бути, коли двері вже не двері. Хм. Ха, повторив Юк, досконало відтворивши задумливу інтонацію Роланда. Едді знову підморгнув Джейкові, а Джейк прикрив рота долонею, щоб сховати посмішку. "Відповідь, коли переступаєш через поріг?" нарешті спитав Роланд. "Ня. Вікно" Знанацька нарішуче промовила Сюзанна. «Коли двері перестають бути дверима? Коли це вікно?» «Нє!» Едді шкірився на всі кутні, але Джейк був шокований тим, як далеко вони відійшли від правильної відповіді. «У цьому є щось магічне», – подумав він. «Все начебто звичайне, жодних килимів самольотів і зникаючих слонів, але все одно це магія». І Зненацька їхнє заняття – проста грав загадки коло багаття». Постало перед ним геть у іншому світлі. Вони наче грали в піжморки, тільки за пов'язку на очі правили слова. «Здаюся», – сказала Сюзанна. «Так», – сказав Роланд. «Скажи відповідь, якщо ти знаєш». «Відповідь розчиняють. Двері перестають бути дверима, коли їх розчиняють. Ясно?» Спостерігаючи, як Роландове обличчя мало-помало світлішає, Едді трохи боязко спитав. «Що, теж погана? Роланда, я старався бути серйозним. Правда-правда?» «Дуже навіть непогана. Навпаки, гарна. Я певен, що Корт би її розгадав. І Алан, можливо. Дуже мудра загадка». А я, як це завжди відбувалося у класі, вирішив, що вона складніша, ніж є насправді, і не відповідь. «Щось у ній таки є, правда?» – задумливо сказав Едді. Роланд кивнув, але Едді цього не бачив». Він дивився в вогонь, у надрах якого розквітали і в'янули тисячі троянд. «Так, ще одна загадка і лягаємо спати», – сказав Роланд. «Тільки відтепер ми по черзі стоятимемо на чатах. Едді, ти перший, потім Сюзанна, потім я». «А я?» – спитав Джейк. «Можливо, пізніше надійде і твоя черга, але зараз важливіше, щоб ти поспав». «Ти справді гадаєш, що нам необхідно виставляти вартового?» – спитала Сюзанна. «Не знаю, а незнання – найкраща причина так вчинити. Джейко, прочитай нам якусь загадку зі своєї книжки». Едді передав загадки й головоломки Джейкові, і хлопчик, погортавши сторінки, нарешті зупинився десь наприкінці книжки. «Ось, це те, що треба». «Читай», – сказав Едді. «Якщо не я, то Сьюз відгадає цю загадку. Нас знають в усій країні. На ярмарках ми виступаємо як Едді Дін та його загадкова королева». Ах, «Які ми сьогодні дотепні». — сказала Сюзанна. — Побачимо, люби, чи не випарується з тебе вся твоя дотепність, поки ти до півночі не на узбіччі. — У неї нема плоті, зате є ім'я, — прочитав Джейк. — Часом вона висока, часом низенька. Вона приєднується до нас, коли ми розмовляємо чи робимо вправи. І в кожній грі вона з нами. Цю загадку вони обговорювали майже 15 хвилин, але жодне навіть близько не підійшло до розгадки. «Може, хтось із нас розгадає її у вісні?» – сказав Джейк. «Я так про річку розгадав». «Дешева книжка, відповіді вирвані», – пробурчав Едді. Потім підвівся і загорнувся в шкіряну ковдру, наче в мантію. «Вона справді дешево мені дісталася. Містер Тауер віддав її просто так». «Роланде, на що мені звертати увагу?» – спитав Едді. Вже вкладаючись спати, Роланд знизав плечима. «Я не знаю». Але гадаю, ти збагнеш, що на це побачиш чи почуєш. Розбуди мене, коли почнеш клювати носом, попередила Сюзанна. Навіть не сумнівайся. Чотири Уздовж шляху тягнулася поросла травою баюра. На дальньому її кінці загорнутою ковдру сидів Ведді. Цієї ночі небо не було чистим, його застилала тонка плена хмар, затьмарюючи собою сяй в Дмухав сильний західний вітер. Коли Едді повернув голову назустріч вітру, то відчув запах буйволів, володарів рівнин. Пахло гарячою шерстю і свіжим лайном. За ці останні кілька місяців його чуття настільки загострилося, що він сам дивувався. А в такій миті, як ось ця, йому навіть трохи лячно ставало. До вух долинуло ледь чутне мукання буйволяти. Едді повернув голову в бік міста. Він вдивлявся в далечині, і через деякий час йому почало ввижатися, що там спалахують маленькі вогники, електричні свічки, про які розповідали старі брати-близніки. Але Едді не обманював себе. Цілком умовірно, що він бачив бажане замість дійсного. Котику, не забувай, що 42-га вулиця залишилася десь там, далеко-далеко». «Надія – це велика сила, хай там що, кажуть люди. Але не варто сподіватися аж так сильно, щоб забути одну істину. Ти далеко від 42-ї вулиці. Я знаю, що тобі дуже цього хотілося б, але там попереду не Нью-Йорк. То лад і крапка. І якщо ти це затямеш, то цілком можливо, що з тобою нічого не станеться». Він намагався вбити час, гадаючи, про що йдеться в останній загадці, яку їм прочитав Джейк. Його дуже роздратувало, що Роланд вичитав йому за жарт про немовля, і хотілося здивувати всіх уранці відгадкою. Звісно, перевірити, чи вона правильна, вони не зможуть, бо розділ з відповідями вирваний. Але Едді знав, що гарна розгадка хорошої загадки завжди очевидна, і її не треба нічим доводити. «Часом вона висока, часом низенька», Ця фраза здавалася йому ключовою, а решта загадки, мабуть, просто слугувала як око Що воно таке? Часом високе, часом низеньке. Сукня? Ні, сукні бувають короткими і довгими, а не високими. Казки? Теж ні, як і сукні, вони відповідали тільки слову «короткий». Склянки для коктейлів бувають високими і низькими. «Мова?» – пробурмотів він собі під носа, і на якусь мить йому здалося, що він знайшов розгадку, бо обидва прикметники ідеально підходили до іменника. Високою мовою розмовляли деякі поети, а низькою перекупи на базарі. Тільки мова не виконувала вправи. Едді відчув, що його охоплює розчарування, а потім сам до себе всміхнувся, дивуючись, чого він так завівся через якусь дитячу книжку і найневиннішу в світі гру». Та все одно зараз йому якось більше вірилося в те, що люди можуть вбивати одне одного через загадки. Якщо ставки достатньо високі, а суперники мухлюють. Розслабся, ти зараз робиш точнісінько те, про що казав Роланд, все ускладнюєш. Але про що ще йому лишалося думати? Аж раптом в діб, з міста знову долинув барабанний дріб, і ведді з'явилася нова пожива для роздуму. Звук не наростав поступово. Щойно його не було, і вже наступної миті він на повній потужності увірвався в нічну тишу, наче хтось там натиснув на кнопку. Едді підійшов до краю дороги, повернувся в бік міста і слухав. За кілька секунд він озирнувся, щоб дізнатися, чи барабани бува не розбудили когось із його супутників. Але виявилося, що він досі сам. Тож Едді знову повернув обличчя до лада і нашорошив вуха, приставивши до них долоні. Папапапам, папапапам, Едді дедалі більше переконувався, що чуйка його не підвела. Принаймні цю пісню він відгадав. Пам Думка про те, що він стоїть на узбіччі дороги, якою вже давно ніхто не ходив, стоїть на відстані 170 миль від міста, яка побудували люди, чия цивілізація вже давно загинула, і, слухає партію ударних з рок-пісні, була абсолютно божевільною. Але хіба це божевільніше, ніж світлофор, що дзенькнувши, викидав іржавий зелений прапорець із написом «Иддь»? Божевільніше, ніж уламки німецького літака 30-х років? І Едді пошепки проспівав слова пісні Зізі Топ. «Тобі треба рівно стільки липучки, щоб трималася ширінька на джинсах. Послухай, є, yeah, є». Yeah. Барабани ідеально повторювали ритм ударних у пісні. Диско-версія ударних із ширіньки на липучці. Тепер Едді не сумнівався. Невдовзі звук обірвався так само різко, як і почався. Тепер я дійчув лише вітер і невиразне жебоніння річки Сенд, яка ніколи не лежала на місці, хоч і мала своє ложе. 5 Наступні чотири дні були не надто багаті на події. Вони просто йшли, дивилися, як міст і місто на очах збільшується і увиразнюється, ставали на привал, їли, грали в загадки, по черзі стояли на чатах. Джейк так надокучав Роландові, що той врешті-решт дозволив йому початувати годинки зодві на світанні. Спали. Єдиний вартий ваги випадок стався з бджолами. Наближався полудень третього дня, відколи вони знайшли розбитий літак. Вони йшли, раптом почули дзижчання. Звук дедалі гучніше, і зрештою заповнив собою все повітря. Не витримавши, Роланд зупинився. «Це там», – сказав він і показав рукою на купу евкаліптових дерев. «Наче бджоли гудуть, сказала Сюзанна. Світлі Роландові очі заблищали. «Хто зна, може сьогодні нам пощастить розжитися солодким?» е, «Не знаю, як тобі це делікатніше сказати, Роланде», – втрутився Едді. «Але мені не дуже подобається, коли мене жалять». «Та це нікому не подобається», – погодився Роланд. Але сьогодні нема вітру. Гадаю, ми зможемо їх обкурити димом, вони заснуть, а ми тим часом вкрадемо вони стільник, не влаштувавши пожежу на півсвіту. Ходімо подивимось. І він поніс Сюзанну, їй не менше, ніж стрільцеві кортіло пережити цю пригоду, туди, де росли евкаліпти. Едді з Джейком трохи відстали, а Юк, очевидно вирішивши, що береже, Бог береже, залишився сидіти на узбіччі великого шляху, по-собачому важко дихаючи і уважно їх споглядаючи. На краю гаю, Роланд зупинився. Залишайтеся на місці, тихим голосом наказав він Едді й Джейкові. Ми підемо на розвідку. Якщо все добре, я вам махну рукою. І з Сюзанною на руках він пішов у тінистий гай, а Едді з Джейком лишився на сонці, проводжаючи їх поглядами. У затінку було прохолодніше, рівномірне дзижчання бджіл заворожувало і навіювало сон. Їх надто багато, бурмотів Роланд. Зараз кінець літа, тож вони мусять збирати десь мед, Я не... але він не договорив до кінця, бо помітив вулик. Не наче пухлина, той випинався з дупла дерева, що стояло посеред галявини. «Що з ними таке?» – тихим, нажаханим голосом спитала Сюзанна. «Роланде, що з ними?» Повз неї вгодована і не поворотка, наче гедзю жовтні, продзищала бджола. Сюзанна відсахнулася. Роланд дав Едді й Джейкові знак, що можна наблизитися. Вони підійшли і німо застигли, дивлячись на вулик. Комірки у стільнику були неакуратними шестикутниками, а дірками різноманітних форм і розмірів. Сам вулик виглядав так, наче його хтось добряче присмалив паяльною лампою. А бджоли, що ліниво повзали по ньому, були білими, мов сніг. «Обійдемося без меду», – сказав Роланд. «Може, на смак вмістон того стільника й солодкий, але ми не мотруємося, це точно». Повз Джейка важко продзищала неподобна бджола, і хлопчик гидливо ухилився. «Як це сталося? Чому вони такі?» – спитав Ведді. «Що їх перетворило на монстрів?» «Та сама катастрофа, яка спустошила цей край. Те, від чого багато буйволів досі народжуються безплідними потворами. Я чув різні назви – давня війна, велика пожежа, катаклізм і велике зараження». Хай там що-то було, воно поклало початок усім нашим неприємностям. Це сталося багато років тому, за тисячоліття до народження прапрадідів тих, хто зараз мешкає у річковому перехресті. І з плином часу вплив на організми, який призводив до появи двоголових буйволів, білих бджіл і такого різного, зменшився. Я бачив це на власні очі. Але були й інші зміни. Їх важче помітити». І найгірше те, що вони й досі тривають. Вони стояли і дивилися, як повзають по вулику білі бджоли, причмелені і майже безпорадні. Деякі, очевидно, намагалися працювати, але більшість комах просто бродила туди-сюди, буцаючись головами і наповзаючи одна на одну. І тут Едді Мимохід згадав один репортаж, який бачив колись у новинах. У ньому показували натовпоцілілих, що вибиралися з місця вибуху газопроводу, який зрівняв із землею мало не цілий квартал у якомусь каліфорнійському містечку. Ці бджоли нагадали йому тих приголомшених людей. «У вас була ядерна війна, правда ж?» Мало необвинувальним тоном спитав він. «Ці великі древні, про яких ви весь час торочите, це вони підірвали свої великі старі дупи і відправилися прямісінько в пекло?» «Це вони, так?» Я не знаю, що сталося. Цього ніхто не знає. Про ті часи не збереглося жодних записів, а історії, що дійшли до нас, плутані й суперечливі. «Ходімо звідси», – тремтячим голосом попросив Джейк. «Мене нудить від вигляду цих істот». «Сонечко, я з тобою», – сказала Сюзанна. Тож вони залишили б доживати їхнє безцільне розбите життя у затінку старезних дерев. Того вечора так ніхто й не скуштував меду. Шість «То коли ти збираєшся нарешті розповісти нам усе, що знаєш?» – спитав Едді наступного ранку. День був світлий і безхмарний, але в повітрі вже вчувався присмак осені, їхньої першої осені в цьому світі, яка вже була не за горами. Роланд зиркнув на нього. Тобто? «Я хочу почути все, що з тобою сталося від початку до кінця, починаючи з Гілеаду, про твоє дитинство і про те, що поклало всьому край. Я хочу знати, звідки ти дізнався про темну вежу і чому взагалі почав її шукати. І про твоїх друзяк перших теж хочу знати. І що з ними сталося». Роланд зняв капелюха, стер рукою під злоба і знову начепив капелюха. «Так, гадаю, ви маєте право все це знати. І я тобі розповім». Але не зараз. Це дуже довга історія. Ніколи не думав, що доведеться її комусь розповісти. І розповім я її лише один раз. Коли не в голова Ведді ще не час. сказав Роланд, і поки що їм довелося цим вдовольнитися. Сім. Роланд прокинувся за мить до того, як Джейк почав торсати його за плече. Він сіви роззернувся довкола, але Едді з Сюзанною досі глибоко спала, і в світанковій млі було видно, що в їхньому таборі все гаразд. «Що таке?» – тихо спитав він Джейка. «Не знаю, може бійка. Ходімо, сам послухаєш». Роланд відкинув ковдру і пішов слідом за Джейком на дорогу. За його приблизними підрахунками, до того місця, де ріка Сент протікала перед містом, залишалося ще три дні ходьби. Міст, побудований строго вздовж променя, затуляв собою обрій. Краще, ніж будь-коли раніше, було видно, що він уже добряче похилився. В тих місцях, де натягнуті кабелі не витримали і луснули, наче струни ліри, зяяли прогалини. Вони стояли і дивилися в бік міста, а вітер дмухав просто їм в обличчя і доносив чіткі, хоч віддалені звуки. «Це правда бійка?» – спитав Джейк. Роланд кивнув і притулив до губ пальця. Він чув якісь невиразні крики, тріскотняву, наче на землю падало щось велике, і незмінні барабани. Ось пролунав черговий хрязкіт, цього разу вже мелодійніший, звук розбитого скла. «Йой!» – прошепотів Джейк і присунувся ближче до стрільця. А потім пролунав звук, якого Роланд сподівався не почути. Швидкий і сухий тріск стрілецької зброї. Одразу ж після цього почувся гучний глухий вибух. Він прокотився рівниною в бік Роланда і Джейка, як невидима куля для боулінгу. Після цього крики, гупання і тріск швидко стали тихішими за барабани. А невдовзі, як завжди, неприємно різко стихли й барабани, і в місті знову запанувала тиша. Але ця тиша наче на когось чекала. Роланд обійняв Джейка за плечі. Ще не пізно піти в обхід. Джейк підвів на нього очі. «Ні, так не можна». «Через той поїзд?» Джейк кивнув і монотонно сказав. Блейн не гідник, але нам треба їхати. І тільки в місті ми зможемо сісти на цей поїзд». Роланд замислено подивився на хлопчика. «Чому ти вважаєш, що ми мусимо сісти на поїзд?» «Це К. Але ж, Джейко, ти маєш зрозуміти, що поки що ти не надто обізнаний у справах К. Часом для того, щоб здобути таке знання, треба ціле життя прожити. Я не знаю, ка це чи не ка, але потикатися в спустошену землю без захисту нам не слід. Це означає, що нам потрібен Блейн. Без нього ми загинемо, як і ті бджоли, яких ми бачили. Нам потрібен захист, бо спустошена земля отруєна. Звідки ти це знаєш? Не знаю, звідки, сказав Джейк. У його голосі вчувалися нотки гніву. «Просто знаю, і все!» «Ну, гаразд!» Лагідно промовив Роланд і знову подивився в бік лада. «Але нам треба бути в біса обережними. Не пощастило нам, що в них досі є порох. Бо якщо є порох, то може бути щось ще потужніше. Навряд чи вони можуть дати цьому раду, але небезпека від цього аж ніяк не зменшується. Ті люди можуть розсердитися і відправити нас смажитися до чортів у пекло. «Екло!» он сказав розказав хтось у них за спинами. Вони озирнулися і побачили, що на узбіччі спостерігаючи за ними сидить юк. 8. Того дня вони натрапили на нову дорогу, яка тяглася з заходу і вливалася у великий шлях. Починаючи з цього місця шлях, тепер він був набагато ширший і розділявся посередині смугою з якоїсь гладенького темного каменя ішов униз. У бабіч дороги височили бетонні насипи, які вже кришилися від віку. Між ними мандрівники почували за духом, наче опинилися у пасті. Вони зупинилися біля пролому в цих бетонних стінах, за якими відкривався заспокійливий краєвид на рівнину, і трохи перекусили, не втамувавши проти голоду, бо харчів залишалося мало. «Еді, як ти гадаєш, чому вони пустили дорогу вниз?» – спитав Джейк. «Тобто вони ж це навмисно зробили? З якоюсь метою, так?» Едді подивився крізь прогалину в бетоні на спокійні віковічні рівнини і кивнув. «Чому ж?» «Не знаю, чемпіоне», – відповів Едді. але й розумів, що знає». Глянувши на Роланда, він здогадався, що той також знає, для чого були збудовані ці стіни. Дорогу до мосту опустили з оборонною метою. Військові загони, розташовані на цих бетонних пагорбах, контролювали два ретельно сконструйовані редути – Якщо захисникам міста не подобалися люди, що наближалися до лада великим шляхом, вони могли відкрити вогонь з гори і знищити супротивника. «Точно не знаєш?» – спитав Джейк. Едді всміхнувся Джейкові і спробував відігнати от себе надокучливу думку про те, що там, у горі, на цих напівзруйнованих бетонних схилах, причаївся якийсь псих, і от от скине на них величезну іржаву бомбу. «Навіть гадки не маю», – сказав він. Сюзанна гідливо присвиснула крізь зуби. «Це дорога до пекла, Роланде. Я сподівалася, що ми вже покінчили з тим ідіотським ранцем, але зараз, я думаю, що доведеться його перепросити». Стрілець кивнув і без зайвих слів почав порпатися в кошелі. До великого шляху, наче притоки до повноводної річки, приєднувалися інші, менші дороги, і стан шляху дедалі погіршувався. Ближче до мосту Бруківка зникла, поступившись в покриттю, яке Роландові здалося металевим, але решта вирішила, що це асфальт. Воно не так добре збереглося, як Бруківка. Відтоді, як востаннє останній лагодили покриття дороги, минуло багато років, а часи на копита та колеса робили свою руйнівну справу. Поверхня перетворилася на підступне місово. Нею навіть пішки важко було б просуватися, а вже про те, щоб штовхати Сюзаннин візок і думати смішно. Придорожні насипи ставали дедалі крутіші. Тепер на їхніх верхівках можна було роздивитися тонкі гостроконечні обриси, що вирізблювалися на тлі небес. Роландові вони асоціювалися з наконечниками стріл – величезними наконечниками, які виготовило плем'я велетів. А його супутникам вони нагадували ракети чи керовані снаряди. Сюзанна подумала про ракети Redstone, які запускали з мису Канаврау. Едді про зенітки, які вистрілюють з кузова вантажівки з платформою без бортів, що їх, цих вантажівок, по всій Європі розкидана сила селенна. Джейку згадалися міжконтинентальні балістичні ракети, сховані в укріплених стартових шахтах під канзайськими рівнинами і в ненаселених горах Невади. Ці ракети були запрограмовані на те, щоб завдати удару у відповідь по Китаю чи СРСР у разі, якщо почнеться ядерний Армагеддон. Всі вони почувалися так, ніби ступили в темну і страшну зону скорботи, чи враз опинилися в місцевості, над якою тяжіє древнє прокляття, що досі не втратило своєї сили. За кілька годин після того, як вони увійшли в цю зону, Джейк назвав її прогоном. Бетонні огороджі закінчилися в тому місці, де нитками павутини сходилися разом півдюжини доріг. Тут знову відкривався на рівнини, і всі зітхнули з полегшенням, хоча вголос голос ніхто про це не сказав. Над перехрестям висів ще один світлофор. Цього разу Едді, Сюзанна і Джейк уже упізнали його конструкцію. Колись у ньому були скельця, хоча їх давно вибили. «Я впевнена, що колись ця дорога була восьмим дивом світу», – сказала Сюзанна. «І подивіться, на що вона перетворилася». «Це просто мінне поле якесь». «Часом старі шляхи найвторованіші», – погодився Роланд. Едді показував рукою кудись на захід. Е, «Гляньте на!» Тепер, коли високих бетонних стін уже не було, вони побачили те, що старий Сі описував їм за чашкою гіркої кави в річковому перехресті. «Тільки одна рейка», – сказав він тоді. «Високо на насипу з каменів, зроблених руками людини». Великі древні мустили таким каменем вулиці і будували з нього будинки. Тонка пряма рейка на вузькій золотистій естакаді тяглася з заходу, перетинала річку Сенд над водою і губилася десь у місті. Проста, вишукана конструкція. І вперше за весь час, проведений у цьому світі, вони бачили метал, на якому не було іржі, Та все одно згубна дія часу позначилася і на ній. Шматок естакади надсерединою річки розламався і впав у стрімкі води. Залишилися тільки два довгих контрфорси, що стирчали один навпроти одного, наче два вказівні пальці, виставлені в жесті обвинувачення. З води над дірою виступала тонка металева трубка. Колись вона була яскраво синьою, але тепер колір побляк під плямами іржі, які невпинно поширювалися. З відстані, на якій вони перебували, труба здавалася мініатюрною. «От вам і Блейн», – сказав Едді. Не дивно, що його більше ніхто не чув. Опори мосту обвалились, коли він їхав через річку, і поїзд чубов знову воду. Мабуть, коли це сталося, він скидав швидкість, бо інакше ми б побачили геть іншу картину. Велику, як вирва від бомби дірку в тому березі. Ну, хороший був поїзд, що тут скажеш. «Мерсі сказала, що є ще один», – нагадала йому Сюзанна. «Еге ж». А ще вона казала, що за сім чи вісім років жодного разу його не чула. А тітонька Таліта виправила, що не за сім, 8 а за десять. А ти що думаєш, Джейку? Аго, Джейку, земля викликає Джейка, земля викликає Джейка, узвися, друже. Але Джейк, який зосереджено споглядав рештки поїзда, що впав у річку, тільки знизав плечима. Ну дякую, Джейку, ти дуже допоміг, спробував пожартувати Едді. «Ти цінний кадр, ось чому я тебе так люблю. Та що там я, ми всі тебе любимо саме за це!» Та Джейк пропустив його жарти вуха. Він знав, що то не Блейн. Монорельсовий поїзд, рештки якого стерчали з річки, був синім. Блейн наснився йому, і в тому сні він був брудно-рожевим, як жуйка з бейсбольними вкладишами. Роланд тим часом зав'язав на грудях шворка Сюзанниного ранця. Едді, підсади свою даму в цю хитрому дружтуковину. Нам час піти пошукати місце для табора. Джейк занепокоєно подивився на міст, що похмуро бовванів попереду. Здалеку до вух долинало примарне гудіння, то вітер грався в гнилих сталевих кріпленнях, що з'єднували троси з бетонною основою. Ти думаєш, міст можна перейти? Це безпечно? спитав Джейк. Завтра довідаємося, відповів йому Роланд. 9. Наступного ранку Роландів загін стояв біля довгого і ржавого мосту. Всі дивилися на протилежний бік, туди, де лежало місто Лад. Мрії Едді про те, що вони зустрінуть мудрих лісових ельфів, які протягом багатьох років дбайливо зберігали хитромудрі технології і зараз принесуть їх на тарілочці гостям, випарувалися. Тепер, коли до міста було рукою подати, він бачив прогалини в забудованих районах, і будинки, що стояли там, де утворилися ці діри, були або спалені, або підірвані. Обриси міських будівель нагадували хвору щелепу, з якої випало вже багато зубів. Так, здебільшого будинки ще стояли, але всі вони мали такий сумний, нежилий вигляд, що Едді дуже сильно засмутився. А слід сказати, що цей настрій, зазвичай, був йому зовсім непритаманний. А міст, що відділяв подорожніх від того сліпого лабіринту з бетону і сталі, більше скидався на руїну, ніж на непохитну твердь. Вертикальні троси ліворуч безвільно провисли, а ті, які ще лишилися праворуч, мало не скриготали від напруження. Основа мосту була споруджена з пустих усередині бетонних плит, сформованих у вигляді трапецій. Деякі плити піднялися вгору, зяючи внутрішньою порожнечею, інші покосилися. Здебільшого перекошені плити просто потріскалися, але були й розламані, в яких утворилися такі прогалини, що в них спокійно могла провалитися вантажівка. І то велика вантажівка. Крізь ці дірки прозирали сіро-зелені води Сенда і Брудний берег. Едді прикинув, що відстань між мостом і водою десь посередині становить три сотні футів. Близько 91 метра. І мабуть ця оцінка була дуже неточною. Глянувши на величезні залізобетонні конструкції, до яких кріпилися основні троси, Едді подумав, що один з правих кесонів виглядає так, ніби вже наполовину вирваний з землі. Але вирішив не привертати до цього увагу супутників. Вистачало й того, що міст повільно, але помітно хитався з боку в бік. Від самого його вигляду в Едді починалася морська хвороба. «Ну?» – спитав він у Роланда. «Що скажеш?» – Роланд показав кудись рукою. Здовж правого боку мосту тягнулася доріжка завширшки за п'ять за футів близько півтора метра. Їх зробили з окремих бетонних плит, тож можна було сказати, що це окремий місток. Цей окремий настил підтримував нижній трос чи, можливо, то був товстий сталевий стрижень, прикріплений до основних тросів величезними вигнутими скобами, і з цікавістю людини, що невдовзі може довірити своє життя об'єкту вивчення, Геді оглянув найближче з них. Ця скоба на вигляд була і ржава, але міцна. На металі були вибиті літери. «Ливарня Ламерка». Читаючи їх, Едді з подивом збагнув, що вже не знає, якою мовою це написано. Високою чи його рідною. «Гадаю, ми зможемо там пройти», – сказав Роланд. «Там тільки одне пошкоджене місце. Бачиш де?» Еге ж, його важко не помітити». Міст, що простягався щонайменше на три чверті милі... Один кілометр 200 метрів. Ніхто не доглядав уже тисячу років. Але, як здогадувався Роланд, найбільших руйнувань він зазнав протягом останніх п'ятдесяти. Троси праворуч рвалися, і міст дедалі більше западав ліворуч. Але найбільший вигін був посередині мосту, між двома кріпильними вежами, кожна з яких була 400 футів. Майже сто двадцять два метри. У точці, де напруження вигину було найсильнішим, настил не витримав, і тепер у ньому зяє діра у формі ока. Розлам у пішохідній доріжці був вужчий, але все одно, що найменше дві сусідні плити з бетону звалилися в сенд, і на їхньому місці лишилася прогалина 20 чи 30 футів завшишки. Шість, метрів. Там, де раніше були ці плити, прозирав і ржавий стрижень, чи дріт, на якому трималася доріжка. Щоби перебратися через провалля, їм доведеться ним скористатися. «Гадаю, ми зможемо перейти», – сказав Роланд, спокійно показуючи на щось рукою. «Долати провалля не надто приємна розвага, але принаймні поруча на місці, тож нам буде за що триматися». Едді незворушно кивнув, а в самого шалено калатало серце. Голена опора пішохідної доріжки скидалася на велику трубу зі сталевих сегментів. Її ширина в перерізі становила не більше чотирьох футів. 120 см. сантиметрів». Подумки, він уже уявляв собі, як вони перебираються через провалля, ступаючи по широкій, дещо заокругленій трубі, тримаючись за поруччя. А міст під ними повільно хитається, як судно в легкий шторм. «Господи!» – сказав він. Спробував сплюнути, але не вдалося. Надто вже сухо було в роті. «Роланде, ти впевнений?» Наскільки я розумію, іншого шляху нема. Роланд показав кудись униз за течією річки, і Едді побачив ще один міст. Той уже давно впав у річку. Його іржаві ржаві рештки безладно стирчали з води купою металобрухту. «Джейко, ти як?» – спитала Сюзанна. «Без проблем», – з готовністю відгукнувся Джейк. Він навіть усміхався. «Ох, малий, я тебе ненавиджу, так і знай», – сказав Едді. Роланд стурбовано подивився на Едді. «Якщо ти відчуваєш, що не зможеш перейти, краще скажи одразу. Мені не треба, щоб ти застряг на півдорозі і відмовлявся йти далі». Едді довгим поглядом оцінив хитку поверхню мосту і врешті-решт кивнув. «Та нічого, я впораюсь. Я трохи боюся висоти, але менше з тим». «Гаразд». Роланд оглянув їх усіх. «Раніше почнемо, раніше закінчимо». «Я піду першим і понесу Сюзанну на руках. За мною Джейк. Едді останній. Впораєшся з візком?» «Та без проблем», – привеселим тоном сказав Едді. «Тоді ходімо». Десять Щойно Едді ступив на доріжку, як усе його їство почало затоплювати холодна хвиля страху. І в душу закралася підозра, чи не припустився, він бува дуже небезпечною помилки, погодившись на цю авантюру. На твердій землі здавалося, що міст хитається лише трохи. Але опинившись на ньому, Едді відчув себе наче на маятнику найбільшого в світі дідусевого годинника. Рух був дуже повільний, але рівномірний, і амплітуда коливань, як виявилося, була значно більшою, ніж Едді підозрював спочатку. Поверхня доріжки була вся в тріщинах і похилилася ліворуч щонайменше на 10 градусів. Під ногами рибіли кубки стертого на порох бетону. Бетонні плити терлися одна одну, тихенько повискуючи. Місто попереду повільно гойдалося впереди-назад, наче штучно створений обрій у найповільнішій у світі відеогрі. Над головою в туго натягнутих тросах завивав вітер. Внизу земля круто йшла вниз, обертаючись болотистим північно-західним берегом ріки. Ось Едді пройшов тридцять футів, потім шістдесят, потім сто. Невдовзі він опиниться над водою. З кожним кроком візок ударяв його по лівій нозі. Коли щось пухнасте тернулося об його ногу, Едді нажахано вхопився правою рукою за іржаве поруч, ледве втримавшись, щоб не закричати». Але то був лише юк, він діловито пробігав повз ледь, кинувши на нього погляд, яким хотів сказати Вибачте, я поспішаю. Дурна тварюка. Процідив ведді крізь міцно стиснені зуби. На мосту з'ясувалося дивитися на троси, що якимсь дивом досі тримали настили металеві кабелі ще неприємніше, ніж униз. Подекуди крізь шари ржі проступали жмути металевих ниток. На вигляд вони були як металеві клапті вати. Дядько Рег, маляр за фахом, який колись фарбував мости Джорджа Вашингтона і Трайбора, колись казав йому, що мостові троси й кабелі скручуються з тисяч металевих ниток. Схоже було, що на цьому мосту плетення вже не трималося купи. Зараз троси в прямому розумінні слова розпадалися нитка за ниткою. Якщо вже цей міст так довго не падав, то протримається ще трохи. Ти думаєш, що він звалиться у воду тільки тому, що його переходиш ти? «Не варто собі так листити». Втім, ця думка його не заспокоїла. Судячи з усього, вони, можливо, перші, хто спробував перейти цей міст за багато десятків років. І, зрештою, мусить же цей міст колись упасти. Його вигляд переконливо свідчив, що чекати недовго. Вага їхніх тіл могла виявитися тією соломинкою, що переломить спину верблюда. Ідучи, Едді скинув черевиком уламок бетону і тепер, знемагаючи від нудоти, дивився, як він летить униз, перевертаючись у повітрі. У воду він упав із тихим, ледь чутним плюскотом. Вітер свіжішав. Від його пориву сорочка Едді прилипла до спітнілої шкіри. Міст стогнав і хитався під його вагою. Едді спробував забрати руки від поруччя, але вони наче намертво пристали до побитого корозією металу. На мить він заплющив очі. «Ні, ти не заклякнеш, не заклякнеш. Я... я тобі забороняю. Якщо тобі треба на щось дивитися, то дивись на цю довготелесу потвору». Едді знову розплющив повіки, прикипів поглядом до Роланда, примусив себе відірвати міцно стиснені руки від поруча і знову поволі посунув вперед. Одинадцять Діставшись до провалля, Роланд озирнувся. Джейк був за п'ять кроків від нього, Юк не відставав від хлопчика. Шалапут припав до доріжки, витягнувши шию. Над відкосими просторами річки вітер дмухав дужча, і Роланд бачив, як він ворушить шовковисту шкурку Юка. Едді відстав від Джейка на двадцять п'ять кроків. Губи міцно стиснені, обличчя витягнуте. Та все одно він рішуче просувався вперед, тримаючи в лівій руці складений Сюзаннів візок. Права намертво вчепилася в поруччя. "Сюзанно, ти як?" "Добре", одразу відгукнулася вона. "Все гаразд?" "Джейко". Джейк підвів очі. Він не переставав усміхатися і стрілець збагнув, що з хлопчиком проблем не буде. Йому шалено подобалася ця пригода. Волося хвилями розвівалося на вітрі, відкриваючи гарне чоло. Очі блищали. Він підняв угору великий палець. Усміхнувшись, Роланд теж підняв палець. «Едді, не хвилюйся за мене!» Здавалося, Едді дивиться на Роланда, але стрілець зрозумів, що насправді його погляд спрямований повз нього. На цегляні будинки без шибок, що скупчилися на протилежному березі. І це було добре. Зважаючи на його очевидний страх висоти, Годі було вигадати щось краще, що допомогло б не занепадати духом. Ну, гаразд не буду, пробурмотів Роланд собі під носа. Сюзанна, зараз ми переходитимемо через провалля. Просто сиди, не роби різких рухів. Збагнула. Так. Якщо хочеш муститися зручніше, то зроби це зараз. Не турбуйся за мене, Роланде, незворушно сказала вона. Сподіваюсь, Едді все буде гаразд. Едді вже стрілець, і поводитиметься він як стрілець. Роланд розвернувся праворуч обличчям за течією річки і взявся за поруччя. І обережно почав просуватися вперед, помалу переставляючи ноги на іржавому тросі. 12. Джейк почекав, поки Роланд із Сюзанною подолають половину шляху над прірвою, а потім і собі рушив вперед. Його торсав поривчастий вітер, міст хитався впереди-назад, але хлопчик був спокійний. Правду кажучи, він просто кайфував. На відміну від Дедді, він ніколи не боявся висоти. Ріка звідси виглядала дуже гарно. Вона текла, як сталева річка, ген-ген на обрії, зливаючись із небом, на якому вже почали збиратися хмари. Подолавши половину шляху над проваллям, Роланд і Сюзанною вже стояли там, де хитка доріжка починалася знову і чекали на інших. Він озирнувся, і всередині в нього все обірвалося. Вони геть забули про маленького члена гурту, коли обговорювали спосіб перейти через прірву. І тепер наляканий Юк зіщулився на краю провалля, не наважуючись ти далі. Він з нещасним виглядом нюхав те місце, де бетонна доріжка закінчувалася, і починався і ржавий стрижень, на якому вона трималася. «Ходи до мене, Юк!» – покликав Джейк. «Юк!» Відгукнувся шалапут тремтячим, майже як у людини голосом. Він витягнув до Джейка свою довгу шию, але не ворухнувся. У величезних очах із золотими обіцями стояв жах. Від чергового пориву вітру міст знову похитнувся і жалібно застогнав. Біля самого Джейкового вуха наче луснула натягнута до межі гітарна струна. З найближчого троса, мало не подряпавши йому щоку, вискочила сталева нитка. А на відстані десяти кроків Юк жалібно дивився на Джейка, не відриваючи від нього погляду. «Ворушися!» – прокричав Роланд. «Вітер дужче! Давай, Джейку, давай!» «Без Юка я не піду!» І Джейк поволі посунув назад тим шляхом, яким прийшов. Та не встиг він і двох кроків зробити, як Юк обережно ступив на залізну опору. Він міцно стис лапи, і кігті дряпали за округлену металеву поверхню. Наляканий до смерті, Едді вже стояв за шалапутом, відчуваючи всю свою безпорадність. «Ось так, Юк!» – радісно підбадьорив Джейк. «Ходи до мене!» «Юк! Юк! Ейк! Ейк!» Вигукнув шалапут і швидко потрухикав трубою вперед. Та коли до Джейка йому залишалося зовсім трішки, знову налетів зрадник вітер. Міст похитнувся. Юк несамовито заборсався, дряпаючи кігтями трубу і шукаючи надійної опори. Але її не було. Його задні лапи опинилися у повітрі. Він спробував учепитися передніми, та чіплятися не було за що. Задні лапи молотили повітря. Не бачачи перед собою нічого, крім Юкових очей, з золотистими обіцями, Джейк відпустив поруча і метнувся на допомогу. «Ні, Джейку!» – одночасно закричали Роланди Зедді. Кожен з них був надто далеко і не міг нічого вдіяти. Джейк упав на трубу, вдарившись грудьми і животом. Наплічник стукнувся об лопатки, і він почув, як клацнули зуби. Із таким звуком більярдна куля розбиває піраміду. Знову налетів вітер, і Джейк посунувся вперед, вхоплюючись правою рукою за стриження, лівою простягаючи до юка, який висів над річкою. Шалапут почав падати і від безвиходів хопився зубами за Джейкову простягнуту руку. Від нестерпного болю хлопчик закричав, але втримався Правою рукою він чіплявся за стрижень, опустивши голову і притискаючи коліна до жахливо-гладенької поверхні З його лівої руки, як цирковий акробат, жалібно зорячи своїми обведеними золотом очима, звисав юг Джейк бачив свою кров, яка тонкими цівками стікала по його пичці Аж ось знову налетів вітер, і хлопчик почав сповзати у прірву Ех, драматичний момент, а я знову мушу прирвати оповідь. Маю сподівання, що ненадовго. І за це я дякую силам оборони. Довгих вам днів і приємних ночей. А після тої ночі буде видно сонечко, якому я повторю, все буде Україна.